Ondoren, argia aldizkarian, gurutze egindako elkarrizketaren irakurketa entzungo duzue. Aozkoaren ulermena, bat. Gurutze irizar, fatimetu. Ormaiztegin jaio. Irunean erizaintza ikasi. Madrilen lan egin. Zer keraman zintuen saharara. Nik Zajararrak tenerifera lanera joan intzenean ezagutu nituen, mila bederatzeun dairuro gehiatamairuan. Momentura haien oso berezia zen, fronte polizarioa sortu berria zen eta independentziaren aldarrikapenak pilpilean zeuden. Marokoaren inbazioa gertatu zenean, ni oso implikatu anengoen Zajararrekin, eta enuenia pentsatu ere egin, iruditzen zitzaidan joan egin behar nuela laguntzera. Mila 1975eko abenduaren 1 batean abiatu nintzen, Franco hil eta 10 egunera. Gaur kampamenduak dauden tokira joan nintzen. Orduan etxegoen kampamendurik jendea irteten ari zen eta inbazioko garaiko gogorrura zen. Han gertatu ziren astakeria guztiak bizi izatea tokatu zitzaidan. Ezkuntzari garrantzi handia emateno mensaio errefuxiatuen kampamenduetan. Asi Azir, era Ba osasuna eta bai hezkuntza izan dira fronte polisarioak oso garbi eduki dituen bi helburuak. Ume guztiak eskolatuta daude. Hori Afrikan pentsa ezina da, eta eurak dauden egoeran erbesteratuak are zailagoa. Eskolan arabieraraz ikasten dute. Gaztelera berriz bigarren hizkuntza bezala. Talean jasaniera hitz egiten da, arabieraren dialekto bat. Eskolan helduek ere programa batzuk dituzte. Badira emakume helduentzako eskolak eta urtebetez irakurtzen eta ikasten aritzen dira bertan. Eta aldi makinaz makinas josten edo idazkaritza edo haurtzaintza ikasten dute. Bertan erizain lanetan aritua zara. Zein dira bertako gaitzik larrienak. Asi garaietan jendea euren etxeetatik oinez joaten zen kanpamenduetaraino, soñean zeukanarekin basamortuan barrena ze egoeratan iristen ziren. Gerostik gauzak aldatuz joan dira. Baina sekula aldatzen estena da, anudan berrogei gradutik gorako beroa dagoela. Neguan berriz hotza, hondarreaititzak etortzean airean ondarrazko egoten dela. Udan sabeleko gaitzak izaten dira, beherakoak eta halakoak. Neguan bronnktizak eta katarroak? Jendearen osasuna nahiko ona da, egoera horretan bizi direla kontuan hartuta. Han gozerik ez dago, baina gabeziak bai. Badira gauza batzuk apenas jaten direnak. Arrain freskoa eta barazki freskoa esaterako. Beraz, vitamina aldetik eta gabezia batzuk badituzte. Gainera emakumeak aurdunda udenean, anemiak eta izaten dira. Nola bizi izan du islama emendik joandako emakume batek. Sajararrak islamiarrak dira, baina tolerantzia handikoak. Euren artean badago islamaz paso egiten duenik, eta horregatik ez diei inork ez erresaten. Emakumeak ere nahiko bereziak dira, Algeri arren eta Marokoaren aldean. Hemengo etxeko andreen parekoak dira nola bait? Kampora begira gizonezkoak agintzen du, baina etxeko negozioa emakumeak antolatzen du, garaibateko baserrietan gertatzen zen bezala. Eta azkeneko gehi tabosturteotan gizonezkoak egon ez dira neinean, Emakumeek hartu behar izan dute kanpamenduetako antolamendu guztia. Ez daude gure parean ere, baina islami ardenak ez dira talibanak. Guk daukagun irudia eta hango emakumeen errealitatea ez da bera. Beti izan dira ezberdinak eta orain tokatu zaien egoeragatik are gehiago. Lehen atala amaitu da. Aozkoaren ulermena, bi. Kampamenduetan erbesteratuta bizi den jendeak nola bizi du egoera politikoa. Ni azkeneko zurrian izan ninzanean, jendea oso erreta aurkitu nuen, naiz eta pazientzia handikoak diren sajararrak. Nazio Battuek erreferenduma ezdakidakit zenbat aldiz atzeratu duten, eta eginduten azkenekoa izan da hirugarren bidea aurkezea, Alegia Marokoren barnean autonomia bat proposatzea. Eta Zajararrak ez daude hori onartzeko ez dituzte hogeita bosturte erbestean eman autonomia bat lortzeko. Haiek oso garbi daukate independentzia dela nahi dutena. Gainera, autonomia bat proposatzen zaie zeinekin eta marokorekin. Autonomia hori hutsaren urrengo alitzateke. Zajararek garbi esaten dute. Hemen irtenbide bakarra tiroak botatzea da. Gertatzen dena da, Gerrara itzultzea oso gogorra dela, eta eurek inork baino obeto dakite, baina nik uste momentu honetan etzaiela beste irtenbiderik gelditzen, zoritxarrez. Tzentzu horretan, aserretuta daude, baina itxaropenak alduta ez inola ere. Eure garbi esaten dute, gu itzuliko gara, onean edo txarrean, baina itzuliko gara. Bertako kulturan, haozko tasunak indarran dia omendu. Eta bertxolarin modukoak ere ba omen dira. Te baten bueltan orduak ematen dira izketan. Historioa kontatzen, bertxotan, han denboraren neurria ezta hemen gobera. Gu erloioari lotuta bizi gara. han lasaizunak ematen zaio. Oso poetikoak dira, eta metaforekin hitz egiten dute asko. Badira errastasuna dutenak, eta gitarra jotzen duen bat inguratzen bazaie, Berotuta, bertso gizakoak antatzen dituzte bapatean. Auzko tradizioak beste funtzio garrantzitsu bat ere betetzen du. Horrela pasatzen baitiete informazioa zaharrek gaztei. Han zaharrak oso estimatuak dira. Basamortuko sekretuak zaharrek baitak izkite. Zaharrak oso sartuta egoten dira. Eta baita lan munduan ere. Esaterako armadan... Zarra asko dira gidari lana egiten dutenak, eta haien jakinduria gazteek jaso egiten dute. Gainera armadetan oso bertsolari onak daude. Zuk ikasi alduzu arabiera. Bai, derrigorrez gainera. Nire lanean zuzeneko tratua nuen bertako jendearekin eta halaxe ikasi nuen, jasaniaren eskolarik hartu gabe. Betebetan integratu zinen beraz. Noski? herri ura den bezalakoa da nahi baduzu hartu, edo bestela utzi dagoen bezala, baina nor da nor aiei esateko zerrekin behar duten. Baziren gauza batzuk nik ulertzen enituenak, edo niretzat zentzurik etzutenak, baina enintzen horretan sartzen eta kiko. Eurak bezala bizi zinain nuen, enuen inolako privilegiorik nahi, enintzen aiei lana ematera joan, ez zerre irakastera. Laguntzera joan nintzen, eta han beste bat gehiago nintzen, Zertan dira ezberdinak hemendik joan zen gurutze eta itzuli den fatimetu. Balore eskala aldatu egiten da. Hemengo ametsak handikeriak dira askotan. Auto handia, etxe aliketan diena, oporrak ere kristorenak egin behar dira, eta hori lortzeko urte osoan estututa bizizara. Eta txigikeria bat gertatzen zaizunean, goiti bera erortzen zaizkizu ilusio guztiak. Horretan aldatzen zaitu, Eguneroko bizimodua lasaiago hartzen, lagunekin disfrutatzen, garrantzia duten gauzak ez geroko uzten. Bizimodua beste apaltasun batekin hartzen irakasten dizu eta hori basamortuak egiten du. Basamortuan konturatzen zara txindurria baino txikiagoa zarela eta zure arazoak estirela hain handiak. Entzutezko ulermena amaitu da.